بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم بول الغلام والجاريه قمنا يا كل الطعام حكم د الغلام و د جاريه محتي للطعام فراثنا بل فاجيري قبل الختام ثانيه يدا شي اول فاجيري هر ای وی ته خپل کی علی ذاهید قدانی فتئ چې بول پاک کو اپ دا سبا جنو کتنو او زئی تدانی فتئ یا ادم مذکر او ذمانه ته په په بول کې صفه دوانا کی لناس حقاتی وائد. یا حمور تفسیل کی بعد الفتام فرق مشتی. یا شاند کی غسل آئی الفتام بال اتفاق دا فرق کون سم را حد اکوره دی. فرق ذاکشتی چه باود زیاریه باین دی تسلوت برطوبت دیناتن دی غلازت دی قصت لسوب دی و صوبه پسی دا محل محل لحیج نفاس دے مبال کے وسطی دا قود انتشار رجید. کثیر تعلق دا جارو سنی، ایت دایی مناسبت چدے دام دا آدم ایسلام سنے دے. وخلاف د دا مذکرنا داری رطوبت کمی برودت کمی حرارت کمی نتل کمی لصوص انتشار په محد کني محل محل حيز نه پات نه دي مناسبته ده دمادرې ماړي څاوس دي البت اختراق په کم حد کې ده استلا په لري حد کې ده چې دا شواثي پنې مندي نفي نفحا كاتن احمد بن حنبل حافظ ايتم الدين یو خوش دمراوشی یو قول شدادار پی غالک شي دویم ناچ زید شی بیخلت از وزرکن را زی حتی چی رتو باست پی خا مفرقه چې درځي د بوله ده تخفيض تخفيض وي دا د علي ربی تي يوصر بوله جاريয়া وایو د ابول قران دې کې ډېر ویل فخصي که څه په څه وایو دا لبا باچه دا امیت حضل دا دا دا, دا, دا, دا, دا, دا دا دا رسول اللہ اسلام تنداروه دا عباس احیوه دا دا رسول اللہ اسلام خنواد امیمینو رضی اللہ تعالی وقوه دا دا دا دا حسین حسین علی او د خیر او د برکت په وایم عندي د حسین خدمت کاودی د زریعه د قرب الهی غنادا او د زریعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غنادا کدا داراو در رسول الله سلام مخیتا نو شه در رسول الله سلام رسول الله اسلام په پای کې وارسره په دیو تی دی غاباو تی رای کا دا یا مدي رسول الله صحیح مانش کې انجیل دی موذکر کې نه ثکټ کې نه دې ایستل له یوندو ذکر نه نه هاه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 ما شوم چې رسول الله صلوات عليه او تحنیک رسول الله صلوات عليه ورو چولا به ينګره تاو دا په تعلق سه حقي يوي پوري ومن ها اون خلاوله واغې پوري اصول ولا ته تحنیک دغه په دغه چې مړې وینه کوي یو غرین جوړي داسرني وَاَخْرَجَ طَحْنِي فِي يَنَادِ دَهِوَجَا دَخَلُوا غَرِي وَسَامِرِي وَلَيْسَ قَدْ نَكَى وَبَالَ لَيْ فَذَا بِمَا نَذَحُ وَلَمْ نَقْذُهُ ذَلِكَ مَالْ قَذَرَ ذَا فَنَذَحُ وَلَمْ نَقْذُهُ احرز وحید خیلی، او محشی که برا جکلی دی، او پر ایکید امام شایدی احمد قول کنقل کردی، شتوہید دی، پر ایمان باوی دیشید، سکثیر نصیب تحالت امام شایدی احمد نریا خیلی، امام تحاویم کردی او کی، واللہ والم، دا قوله د تر سیدر نه یې یار سیدی کو ما چا زنه تللی خو په هیر بیا زکه غنی شاه سيږي چې توای نه غنی آسه نه ستکای او نه زیخینا زایل دا فوقطه یب نشه کو انتشار د نجاسات او فو دا خو نه یا تو کف او ماډمی دې و تو طاهر وینه وای وای تصفیه پن نجاست کی ناجې په طریقه د تو حارت کی تادی سنګو تصفیه ذريعه تواري قال وقال قال انما اعاده المذيق النار ان ترى الذريعه الذين يقومون ببيت القبر وانه من هذا بقوله غناهم ضحوا انما هذا عرب فقط تصمم العرب ذلك نسان دې تنه سوي کي پهې باندې وندبو دي دا دې نه څه وې باندې وندبو وګور دي و منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان رافه مدينه مات کله معلوم دې په جنما ه زح البه يعني شافاون ولید د دریا د اپکینار باندې چې مصور راو روسه ممراشی فلان یانی د ذارکن نفح الرش فدغه نصره رشونه د مړه چې پیداږي ولای تن ورال ذلک زمرا ته یلقو بیان بعتی دا بلغی د اپکینار باندې شفراشیو پتاوبو وی نیانیا حالو دی خلق وی چې نافه فرمانونکی نيکي هر د نه یاسا سره تراحات منو سمونو تابع دی خو نه وي نما اورې کډین او ما ته او کله ما باندې لیکي آیا احفا امر بھی فی قول الغران بین ناسا چونگی کمزی چرے احتمال نشریچی دبا نو سرائت کن کریگی سب المعطی موزین واحد دا فقید بانجیو بود چندزا خلقم جنرالا دن فران دناصو ما خامو ما ته درځي باندې خو هغه څه دا ته هیڅ کارو کوو چې دغه مو باید کې انتشار وکړي او فره اوره بولښتنی خو به باغا سلغالي خیر راغیو زه نن دې تاري دا ته هیڅ هم نه کړی چې دا بحري او کوډي و کم په و داغه شانتی چې په یو زبان دی نیاثه کې نه او چې پرای چې استعمال کور وا بي دی هغه غث نه ستنه خپل چې معلوم دی په دا په یو دګین یو ورو وکړ ما شون مزاکه نه پرځیو بس یې دې ځای باندې اتيمال <تكلمة> جناثم الغدين وا ارشوبر <فلتنج》>. را استمذكره غرشين فارتي قرش دي دمانه صاحبجي يها صبرجي من لا باليك الا الله حكمه و دا یو په راتل د دې په اړه چې موږ په دې اړه څه وایو او څه کوو دا یو ډېر مهم موضوع دی دا یو ډېر مهم موضوع دی دا یو ډېر مهم موضوع دی دا یو ډېر مهم موضوع دی اچا ا LET PAH را جم معقل ای فروا خالی صورت ب مختصری بہن کمع قوابت رش را grasp رونا komen سعڈ رونا سرCH ایتی با المان دا غطه اوینا ایتی با محفت دا ایجا دا لری ایتی اور فسیشا اے جڑگانو پتیشہ نیو پتی کې د چويې باندې سارو پتیشہ خشاکې پتی ولا معنا لري کله تران نور نو تاسو باندې جره گندګور سلا اېتبادم فتح ما حتہ زهوبه انا صوبق طہر دي کوم لګښه کېدا چې اېتبال وکا چې دا آج دې وروي جلتي ته چې بودن کي فقالي دي هما بچي خېر دي کو پیدا دې ویر پر چ خير لمما فرامن بودي صباح ما او به په واله ساده سبنا صداي خرخ و جلت روانه لا محجل بابا رسم الحرد امیران تیل دیع و فَرَوْكَتْ شِرَوْا وَفَالَ اَرْجَوْا وَفَالَ اَرْجَوْا وَفَالَ اَرْجَوْا وَتَّيَبُ وَتُمَا بِرَبَنِ تو وجه تقب د یوټیوب په د پخو د حرف النفج رکا داغه د فاده دی لري نه ها دی له دې پاو دې دا غي دتن منګ دې کړې دې ما حرف سره ني جهت محرجه د مذکر و ساکي منعص انوروجي کو ګرتا سم אביري ناتند تبعد الپټام یو شانتی دی قبل پټام یو شانتی دی ميداستي شه د طهارتنا نقفي وی ولا زت یو شانتی من ده ها زاکان بول باب رجول لا يجدوه لا نبيض تماد حل يتوضع به يتيممو دادام صلاد نبيض تماد نبيض حقا تواهی چه اصاری کلیوی خو دسی اصاری نی کلیوی چه اغا حد سکر ترسیدیوی حد سکر ترسیدیوی بیل اتفاق با غاو او کو د ستر نه اثر نه کړه اپو مائی طاهر دی ای مثلا سایمن څه څه د دې په باندې وضو به نریه تابل نه کېد لري امام ابو حنیفه او سودی وایي جنود دی بنوی نو یو قول لري نبي ز تمرک یو راوی ده چې جامع دي چې په ما بین د وضو ته مونږ کی هم د عدالت پر نبي ز تمرک به ته مونږ یو یو کوله چې فقټی مونږ ویری محمد یی یوه کوله چې نه خپل جمهور اون دکی د موشنی پر شانم دېته ری یا نبی اذا تمرد دلد پیديږي كه لري امام ابو حنيفه د خلقول <سؤال> ثانوي مواد سو احل تخريج دي ترجيح دي احصل متقيل د جمهور ما کوي کې خاص کار دې پاک دې دا د او امام ابو حنیفه تا دانې فتشری صحابه کاریږي فتشری تا دین کې کرامتشریږي رسیمه او زعی نور باریکه تا انت دین فتشری ها سبحان الله او په الله یو څه د دې او د دې په ځای د راہ امام صاحب باندې وي پرماتا احنا فکر دیمام ایسور سے بھوند اکوڑا اختیار باین دیوگ قول باینی زدہ مظہر ننوزن بس لن مصردان اوکرا چه پرساند ایمالی کا نامو کن داری جال پر دغا حد کی نیدی پر کم حد کی چه داروست رویتون دی دغا ساند دی چه پاکی اوزو بی تمیار راگ دی دغا ساند محکوز دن دی دغا بل طرف تا ساند محکوز دن اوز دغا ش و زورا دی یا حدیثی غریبه شو حدیثی شاذه شو مقابل کې دی هغه محفوظه تر دې محفوظه ده هغه دا غ حدیثی منکر شو مقابلی معروف ده شو معروف ترجیح معروف ایماری کلامو کو ده کم کې چوذو به نه دی زم دره غریبه یا شاذه مقابلی و... شو محفوش شو یا منکر شو مقابل معروف دیگر او ترجیح هر ایچ اغا محفوش دیگر معروف معروف و محفوش دیگر او دیتا تدی محفوش وئی یا دیتا تدی محفوش وئی انا وی وی پلا دجو نو څه خبره دی زینا دا او اوهیتنا سمپانا کیدلو او نو پنه هم او دې کومه دی مایکروفون دې و кое کوی فارم شته د نوم سوځي کولی شي د ناخري ابو عبدو کوت نه عودې دي لہم نهي او بهم زیه خو د پلا د شاګردان د کفالت بندل په اوپر خبره کړې کیه ترما حولی و اثرې نو کړه دغه مشنه یوسف اخلوونکی ماحول فرې کنه د جاسته کچو من کوم مسجد من اقو محامن تهیل موجودو واسما حول منطقو یداغ شای نمونه به داس فلم د د ملکوت د العمود ته داقد نمونه به حقیقتو ما حول منطقو او دغه شان لپاره کې ولونه هم وغطی د اقادت مناطقه او کوله وری جماعت راغی شاپو چی ترجمه کوله احادیث ناست وروړې خو چي شي خو چي شي خو له ونه وټيټه یو قران وي او حدیث او قران او حدیثونه ونه همب وروړې همب سوي ترګاري د او خو نو جمعہ کې او څو تا خبرې مې نه کړې لږه وځم کنه وره غره په څنګه یو روئ سر را او چرته چې کتن نړیری کو پرالمه صغرا لیدلې و صغرا لمه صغرا نو لیدلې په ماحول کې ها ما باور نه زکه منک کراچي تلاړونی تاوم چې د شاندو شې کې لري ماحول اچھا ګرنا نی اصول دا شاعت به احادیث او تر دا مقاصد شاعت دي دا پنځه پېټه په پنځه کې په کده و چې موږ لالو دا مې ماحول دي شاله کوه چې دا کومه حوت دي دا هي خلقلتوي ماحو دا ماحو و دغه نه هغه خو دا طانه کو کنه مثلا خو دا په نوکه کې به د بچو نه چې شویې خاص بوتایې به ها دا رقم که نوم دې دما کول معنی دې سنات دې نه ولری باندې کوم څه واو وای د هغه موږ څخه یو اهد ولکه پدناه ولکه ذات دې نشه او کو موږ اوت تی را او تی لا پټه هو لسه دې شو ته هلا کر شو ما پر شو په جو او کلو دیا په کند کې درو کې کند نه ته کو دنا بشره دې فَمَتَرَ قَلَ <تصفيق> نَخَارَ شَوَ وَجُهُ كَمِتَ رَيْ هُم دَ او کِرا امُسْتِتِيا فَقَالَ نَجْعَلُ رَسُولَ الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاجِين دَجِين 33 ؤْكْرِمُ الْقُرْآنَ فَأَرَانَا فَرَحُمَ دَارِ تَنِكَانِ <تصفيق> مُتُهُ اُذْرِي 9 9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 نبیزه تمام مای متقنی کومای متقو نبیزه تمام نور میا په یو ځای ته حال ده چې نور یې میا موجود دي کې پر دې ته تمر باور وکړي او دا ورته او په حالت د سفر کې دی او رسول اللہ تعالیٰ عنہ پر حالت برسفر چودے ہیں او یہاں بیعو دست نبیز تمر کرے ہیں دستدوئی ہیں تہی سفر چرتاوئا کنیدی تلیو مطابت برسفر خنوئاو نو کپنی بیز تمر افدر شو دابار اطلاق جائی زی او پر سفر چھوئے کھئے کھو حضر کی قویا او مکیویا شہریویا د دې او د دې لپاره چې په لكن یو مهما شود و زو ما بلو تر تو نو ما با به د پرادت باندې نو تعارض و له جوړه له تیږي خشخش فق ز دواکه شوی دا ټول سم په ترمیږي کې ویل راخه به د توینه نو کو بابا د کنونو په بابا د کو دیادم خصجه ز در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا په دیر کې د مکه پاو محل دا مقالمی که نو پا کم دیگی چه رسول اللہ اسلام جناتو که مقالمی کولا سبا که ورطایو تفسیر رسولتی آقا که برایشی او پاو سورتی تفسیر رسولتی آقا که تنمیزی دیمجید کی دادنه کر خطاو کروا او اتبایدینا نوزی پاو دا خزی که نو هر چدار خبران چه پاو جایزه علی اطلاق با جایزه پچا بس تس سې چياله نه تمر باندې یو ځک یو نوې وومي لا هو می ځای د سری حسد د سری چ خلق عالم مينو فعد نه باندې پرې کې اختلاف دی او مطلق میا اختلاف دی لا کوم کیا دې چې دې کې چې رسول الله صلوات الله علیه په دې شنو به په زمړ دې صاحب مذهب دې وی یو منبر حرکت یو بل باندې مې یو حمایت تراشه مړ دې په ترا خدامته ته تسل یہاں